«Їдьмо додому, я не хочу!» Хлопчик кричав, внутрішньо потерпаючи. А раптом мама скаже, то й поїхали. І забере його з цього чудового місця, де так багато цікавого і смачного. Крик був пробним каменем. Як зреагує дядько? Альбертик використав давно перевірену і випробувану зброю. На маму і татка вона діяла безвідмовно. Можливо, подіє і на сивого дядечка. Він давно вже вивів для себе закон. Чим старша людина, тим легше нею маніпулювати. Найменше його примхам підкорялася мама. З нею розмова коротка. Знімеш, Танята, і по попі. Татко не бив, переважно умовляв. А бабуся? О, бабуся рая підкорялася йому усьому. От іще б знайти ключик до дядечка. Як там його називає мама? Валерчика. Отоді б... Настала житуха. Думаючи щось приблизно отаке, Альберт Валеріанович кричали, немов їх ріжуть. Я не хочу, я не буду тут жити. Забирайте свої машинки. Вікторія відчувала, що зараз їй доведеться розписатися в своїй материнській неповноцінності, давши ляпаса і не одного дорогому синочкові. Та Валеріан Альбертович випередив її. «Альберте, не потрібно кричати. Я й так тебе добре чую. Якщо тобі не подобаються машинки, я їх заберу». «Однак...» Може, тебе зацікавить оце? Він витяг з чарівної шафи коробку. Ой, хлопчикові забило дух. Усі капризи одразу звітріли. Гвинто крив, іграшковий, але літає. Оце чудо! Десь упродовж години в помешканні панувала тиша, яку порушувала лише тихе дзижчання. Син випробовував нову іграшку. Ловити летючий апарат допомагала герда, і гра захопила обох надовго. Вікторія продовжувала знайомство з новою домівкою. Розпакувала речі. З дому взяла лише найнеобхідніше. І тому у величезній шафі залишилося багато вільного місця. Валеріан Альбертович витмумачив її погляд на свій кшталт. «Віточку, поступово ми придбаємо все, що тобі знадобиться». Не хвилюйся, якщо забракне місця, купимо ще одну шафу. Увечері, поклавши сина спати, Вікторія розкошувала у пінистій запашній ванні. Навіть ванна тут була незвичайна. Чавунна, налитих ливинних лапах, вкрита новим білосніжним блискучим шаром емалі. Вона за розмірами значно перевищувала стандартні. Тому висока назріст Вікторія майже плавала в ній. Проте у ванній кімнаті цей міні-басейн не видавався таким уже великим. Там вільно розмістилася якась імпортна пральна машинка, кошик для брудної білизни. І ще залишилося місце. На фігурному стилізованому під пащу гачку